De ce regina nopților? Autor Mihai Eminescu De ce regina nopților E tristă întotdeauna? Au nu știți voi Că mii de ani sunt azi De când moare luna? Că cerul mândru și deschis Ce stelele așterne, Nu e și el Decât un vis al liniștei Eterne? Că prin a haosului voi Tind în voia sorții, revarsă asupra lumii întregi, Durerea și farmecul morții. Un farmec dulce și adânc, pătrând atât de tare, De ce ridică înspre ea seninele valuri de mare? de înalță ochii înspre ea, din umbra dulce mirii, Căci au simțit adânc în vis că moartea e sora iubirii. Că tot ce naște în univers, aceea și declină, Dar de totul din mers, s-ar naște lumină, lumină. Lectura Maia Martin